16. fejezet Frida október utolsó hét végéjén járt először az Ahornella ötben. Hans Zimmermann a lányával ment érte, hogy személyesen kísérjék el a villába. Sophie hitetlenkedve meredt a Gangevirtel házaira, undorral, teli borzongással szemlélte a sikátorokat. Hans Zimmermann szándékosan vitte magával de közben azért a lelkére kötötte, hogy semmihez se nyúljon, és maradjon a közvetlen közelében. Mint egész életében, most is igyekezett megtalálni az arany középutat. Meg akarta mutatni a lányának a világ másik felét, ugyanakkor óvni annak veszélyeitől. Bár a járvány már lecsengett, de az ezrek otthonául szolgáló nyomornegyed így is ontotta magából a veszélyes bacilusokat. A két kislány nem sokat szólt egymáshoz az úton. Hans Zimmermann törte csak meg leginkább a csendet, megpróbálva néhány szóval bemutatni egymásnak a reményei szerint leendő játszó pajtásokat. Sophie azonnal megismerte Fridát. Többször látta már a templomban, csodálattal bámulva a vörös tincseit. Kettős érzés keveredett benne. Bár nem értette, Miért éppen ráesett az apja választása, de örült az új társaságnak. Ugyanakkor néha belemart a féltékenység is. Mi van, ha nem is az ő szórakoztatása volt az elsődleges szempont? Mi van, ha azért hívta meg az apja a piros hajú lányt, mert ő egymagában nem elég neki? Frida egy kis batyut szorongatott az ölében. Hiába akarta Bertold a kocsi is elvenni tőle, mentegetőzve magánál tartotta. Pedig csak tiszta fehér nemű volt benne, és néhány kézzel volt és hímzett zsebkendő, amit az anyja, egy percig sem kímélve magát, két nap alatt készített el. Ajándék nélkül nem mehetsz oda, nem engedem, hogy megszóljanak, közölte szárazon, amikor a lánya éjjel felriadva rákérdezett, hogy miért nem tér már nyugovóra. Frida úgy ölelte a kis csomagját, mint aki egyszerre akar védelmezni és védelmet keresni. Óvta, hogy épségben át tudja adni a küldeményt, ugyanakkor kapaszkodott is bele, mert ez volt jelenleg az egyetlen kapocs az ő világához. Már a lovaskocsi is zavarba ejtette, a párnázott bársonyülések, az apró ablakokat keretező függöny aranyszínű bojtjai. Eddig csak kívülről láthott hasonló hintókat, a belvárosban és vasárnaponként, a Szent Petri templom előtt. Hans Zimmermann finom lengte körül. Meglepte, hogy egy férfinak az izzadságon és az alkoholon túl is lehet illata. Lenyűgözte Szofi öltözéke, de tartott is tőle attól, hogy bepiszkítja vagy kárt tesz benne, ha túlságosan a közelébe kerül. Görcsösen ügyelt arra, hogy ne érjen a szőke kislány szoknyájához. Pedig az ő ruhája is makulátlan volt. Egyszerű anyagból vart ugyan, de tökéletesen tiszta és kivasalt. Nem érteleg miért pont őt? Néhány nap leforgása alatt elvesztette a fél családját, az apját, a testvéreit fordult Hans Zimmermann a felesége felé. Dorotea idegesen babrálta a zongora billentyűit. Nehéz lett volna eldönteni, hogy mi bosszantja jobban. Az, hogy nincs jól behangolva a hangszer, vagy az, hogy az anyósát nem zavarja ez a tökéletlenség. Miért nem hív valakit, aki seperc alatt rendbe teszi a dolgot? Hát tényleg nem sérti a fülét, hogy mennyire hamis? Miért engedi a Zimmermann família, hogy valami rendre megtörje a harmóniát? Ő is sajnálja ezt a kislányt, hogy ne tenné. Megtépázta a sorsak is szerencsétlent. De ez még nem jelenti azt, hogy magukra kellene venniük a fájdalmát. Megvan nekik is a saját bajuk, inkább azzal törődne, hámsz. De nem, könnyebb neki az irgalmas szamaritánust játszania, a felesége kárára. Hiszen ő, a doktor úr, amint szólítja az orvosi eskü hívószava, azonnal lelép. Kire marad majd itt ez a kis jószág? Kinek kell majd pesztrálnia? a? Adhattál volna nekik egy kis pénzt, ha ennyire nem bírsz magaddal, csapta le a klaviatúra fedelét. Elsősorban nem pénzre van szüksége ezeknek a gyerekeknek, és Szofinak is jót fog tenni egy kis társaság. Társaság? Ugyan már Hans, ne légy nevetséges. A közeg és társaság két külön fogalom. Ha társaságra vágyunk, áthívjuk a hoh gyerekeket. A gyerekeket vagy az apjukat? Szígyed magad, pattant fel Dorotea, majd felháborodott tekintettel kiviharzott a szalomból. Szerencsére a házastársak vitája nem hallatszott fel az emeletre ahol Szofi és Frida éppen ismerkedett. Alig néhány óra alatt megolvadt a két kislány között a jég. A jellembeli és társadalmi különbségeken könnyedén felülkerekedett a gyermeki kíváncsiság. Az együtt töltött hétvége olyan jól sikeredett, hogy ondantól kezdve Frida havonta egyszer ellátogatott a Cimmerman családhoz. S bár nem volt alkalom, amikor az anyja ezt nevetette volna a szemére, Mégis elengedte. És ez több volt, mint amiről Frida valaha is álmodni merészelt volna. Sophie azonnal beengedte a fantáziája birodalmába, lelkesen mesélt az olvasmányairól, vagy éppen a nagyanyjától hallott történeteket színezte ki a saját ízlése szerint. Mivel az anyjával rendszeresen megfordult matinékon, előszeretettel alakította át az ebédlőt nézőtérré, hogy a terem hátsó részén felépített, rögtönzött pódiumra tökéletes legyen a rálátás. Fridának esélyesen volt nemet mondani a színpadi előadásokra. Sophie a péntek délutáni uzsonna után a nyakába zúdította a darabba kapcsolatos elképzeléseit. Felosztotta a szerepeket, melyekből a társulat méretét tekintve egy-egy színésznek több is jutott. A szombat egy része még gyakorlással telt, vasárnap ebéd után pedig végre sorra került a várva várt előadás. Hogy a nézők részéről is ennyire erőteljes volt-e a vágy, az már máslapra tartozott. Minden esetre Óma Imme, Dorotea, Hans Zimmermann és néhány, Szofi szerint különleges megtiszteltetésben részesített vendég, mindig megtöltötte az ebédőasztal székeiből felállított sorokat. Mint például a Hochfeld család tagjai, akik néhány sötét gyászba burkolt hónap után hétvégenként újra egyre sűrűbben fordultak meg az le öt alatt. Flórián és Sebastian ugyan már levetették a fekete ruhájukat, de olykor, a legváratlanabb pillanatban Hatalmába kerítette őket a szorongás és az édesanyjuk utáni vágy. Szofi érzékeny csápjai azonnal jelezték ezeket a pillanatokat, s bár a helyzetéből adódóan nem volt képes teljességében átérezni a fiúk veszteségét, tudta, hogy a gondolataik elterelése a javukat szolgálja majd. Bevonta őket is a közös játékokba. Felhívta a figyelmüket a titokzatos szellemházra, és különösen ügyelt arra, hogy ne babuskassa túl sokat az anyja, hiszen azzal csak felszaggatná a fiúk szívén sebet. Nem mintha az anyja különösképpen neki akarta volna szentelni a figyelmét, amikor Otto Hochfeld is pesztreállásra szorult. Otto Hochfeldet ugyanis nagyon megviselte a felesége halála. Az özvegy férfi heteken át delíriumba burkolózva ténfergett, nem téve különösebb különbséget az éjszaka és a nappal között. A túladagolt nyugtatók és mértéktelenül fogyasztott alkohol keverékének köszönhetően egy olyan világba juttatta magát, ahol újra együtt lehetett Alizzal, ahol nem kellett elfogadni a kegyetlen tényt, hogy a feleségét elragadta a járvány hogy Alice Hochfeld egyike volt a Hanza városon végig söprő kolera 8300 áldozatának. Dorothea Zimmermann aggódva követte a megtört férfiról érkező híreket, még nem az aggódását húsvét környékén tettek követték. Megkérte a férjét, hogy keresse fel ottót, és orvosként legyen a segítségére. Hans Zimmermann azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, és bevetve minden szakmai tudását és empátiáját, megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy töltsön náluk pár hetet a klinikán, és utána is fogadja el egy pszichiáter segítségét, aki egy ideig még támogatja a vesztesége feldolgozásában. Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy a fiai, hamarosan félárvákból árvákká válnak majd. Otto Hochfeld ugyan nem adta be a derekát, ami az orvosi támogatást illeti. A lélekgyógyászat tudományát sokakkal egyetemben amúgy is teljes mértékben elutasította, de azért hatottak rá a kiózanító szavak. A felesége iránti rajongásához csak a fiai iránti szeretete volt mérhető. Így aztán fogadalmat téve és alkut kötve a Istennel. egyik napról a másikra drasztikusan csökkentette a bódítószerek használatát, és ugyan egyelőre még csak önmaga árnyékaként, de lassan újra felvette céges ügyei fonalát, mi több olykor elegedett baráti meghívásoknak is. a Zimmermann legnagyobb örömére, aki Sophie érzete szerint, Lényegesen többet töltött a budoárban, ha tudta, hogy Florián és Sebastian apja is szerepel a vendéglistán. Szofi továbbra is résem volt, de egyelőre nem tudta felfedezni, hogy Otto Hochfeld megkülönböztetett figyelemmel kezelni az anyját. Bezzeg Dorotea, egy kis rozétól vagy pesgőtől tüzelve gyakorta kellette magát. Szofi ilyenkor különösen neheztelt rá de egyre inkább az apjára is, amiért az gyakran hétvégenként is távol maradt. – Papa, papa! – mászott fel az apja ölébe, amikor az végre velük töltött egy szombat délutánt. A nyár beköszöntével újra egyre több hétvégén keresték fel az ahornál lét, hogy hánc szavaival élve kimossák a kislány tüdejéből a városi levegőt. – Mondjat, kicsikém! – Cirogatta meg az orvos a lánya arcát. – Ugye itt ma édes apukám? – szegezte az apjának a kérdést, a férfi melkasához szorítva a melegtől pirosló arcát. Hans Zimmermann nem szólt rá a tegező szavak miatt. Nem volt senki körülöttük, aki bíráló pillantással ítélkezett volna az illetlenség miatt. – Nem tehetem, Szofi, ügyeletes vagyok a kórházban – sóhajtotta a férfi. – Vigyáznom kell a betegekre. – A mamára kell vigyáznod. – Miért? Talán ő is beteg? Szofi melkasában csak úgy dulakodtak az érzelmek. Szíve szerint az apja arcába kiáltotta volna, hogy ellenkezőleg teljesen kivirult, hogy a felesége egy másik férfi közelében sokkal, de sokkal többet nevet, és az otthoni fegyelmezettségre fittyet hányva esténként több pohár bort is iszik. Ugyanakkor retteget attól, hogy olajat önt a tűzre, hogy az árulkodásával még inkább veszélybe sodorja a családi békét. Nem volt még tíz éves, és mégis patikai pontossággal igyekezett kezelni a törékeny helyzetet. – Papa, drága papám, úgy, de úgy szeretném, maradj ma velünk. Vendégek is jönnek. Holnap lesz a születésnapom, ugye nem felejtetted el? – Dehogy felejtettem. Nyomott Hans Zimmermann egy csókot a lánya feje búbjára. Holnap reggel, az éjszakai ügyelet után lefekszem néhány órára, de legkésőbb ebédre itt vagyok, és a délutáni zsúrról sem hiányzom majd. Megígérem, szorította magához Sofit. Fridát is elhozod, ugye? Hogyne, ha szeretnéd, érte megyek? Vajon küldött neki sürgönyt az édesanyád? Nem hiszem, hogy gondolt rá. Jobb, ha még ma este bekopogok hozzájuk, hogy kikérjem a lányt. Szofi tekintete elégedetten csüngött az apja arcán. Jó üzletet kötött, hiszen ugyan ma éjjel nélkülöznie kell, de holnap itt lesz, és ráadásul a barátnőét is magával hozza.